Képzelje el, hogy én nem nagyon találtam őről olyan anyagot, amiben arról beszélt, vagy mesélt volna, és lehet, hogy elhaposabban kellett volna kutakodnom, amiben mondjuk a családjáról, édesapjáról, édesanyjáról beszélt volna. Úgyhogy felmerült bennem, hogy az, hogy mondjuk valaki az Ötös Online Tudomány Egyetem bölcsészettudományi karán 65-ben magyar pedagógia szakon végez, utána azért úgy tűnik, hogy két évig egyből a József Attila színház Társulatában van. De hogy honnan a kötődése? színházhoz, vagy ez úgy menet közben alakult ki? Hát jobban járt volna, hogy egy fiatalabb ember <gül> hív, mert az gyorsan össze tudná foglalni a dolgokat. Én ezt a 70-valahány évet nagyon nehezen fogom tudni összesűríteni, de azért megpróbálom. Tehát én, én már középfokú tanítóképzőt végeztem, ami az utolsó év folyamában jártam, és ott érettségiztem, akkor már úgy hívták, hogy felsőfokú tanítóképző ez, ez 60-ban volt, és akkor volt egy ilyen középiskolás tanulmányi verseny, aminek, eh, amit megnyertem, és ezért a bölcsészkarra felvételi nélkül eh, mentem, de mivel a szakom ugye, pedagógia volt, tehát ez adott volt, és a magyart hozzávettem. Ez öt év, ugye a bölcsészkar, de már a, a, az első évtől kezdve az egyetemi színpadon nagyon komoly szerepeket játszottam, sőt a második évtől kezdve professzionális módon, eh, úgyhogy eh, komoly színészekkel együtt, és aztán 64-től nem voltam státuszban, tehát a József Attila Színházban, hanem párhuzamosan csináltam mindent. vizsgatanítást az ötödik évet, az egyetemen, a, a József Attila Színházban különböző szerepeket. Az első az, az Anuilnak a bekettje volt, ami egy nagy, uh -huh. nagy élmény volt, akkor vett fordulatot, hogy a József Attila Színház is lett egy eléggé komoly művészi irányzat, uralkodó uh, ottan, és aztán ugye három év után természetesen továbbmentem, uh, úgyhogy közben voltam a Pannonia filmstúdió szinkronjának a, a, a tehát akkor egy ilyen szinkron társulat, alakult színésztársulat, de közben már uh, még mindig az egyetemi Színpadon voltam, megtörtént az első rendezésem, és akkor évtizedenként váltottam. Uh -huh. Tehát uh, úgyhogy ez hát... belső igény, az, hogy évtizedekként vált hozzá egyszerűen az, hogy hát, a felődniak is összefér, vett... Összeférhetetlen ronda civil tempo, oh, <gül> hagyjam, már a rádiónál tartunk. De, hát, állandóan a, a margó szélését álltam, hol kiléptem az egyik lábammal, hol beléptem a, a profi dologba. Tehát egyszerű csináltam mindent, és aztán mikor valami igazán nem tetszett, akkor a függetlenség érzésemet kiéltem, és dobantottam, tehát felmondtam, munkakönyvet odaadtam, és akkor egy új, új pályát választottam. Miután a, a, a szinkronban sok mindent megtanultam, utána ugye a 70-es évben be, be, be szink, äh, szinkron rendező voltam, de közben äh, nagyon komolyan dolgoztunk az Orfeo stúdióma, a stúdiókába, ez a 70-es évek. Hm. És aztán ez äh, 80-ban is folytatódott, de E, akkor már szinkronrendező voltam 14 évig párhuzamosan, és, és úgy me, me, hagytam abba 84-ben az Onidon család valahányzik részénél, mert nagyon untam a rendezést, és akkor a stúdiókkel nagy részével fiatal stúdiókat, hát ez a második generáció volt, lementünk Szolnokra, ott rendeztem, vagy főrendező lettem, Közben megint onnan dobbantottam a politikába a 90-es első szabad választásnál, és akkor egyszerre hagytam ott az országgyűlést is és a szolnoki színházat, és 95-től szinte megszakítás nélkül már csak a, a stúdiókával foglalkoztam, hát persze voltam én színész rádióban, szinkromban, mindenhol, eh, felléptem, és most is eh, körülbelül ugyanezt csinálom. De vágyan, nem ereztem én el ezt a kérdést, emlékszik-e arra, anyám. hogy, tehát ugye a, azt mondja, a, azt mondja, ugye, így, <gül> saját elteresztem, hogy gazember leszek, és így, tehát így, mikor, mikor van az az élménye, miben, hogy azt mondja, hogy hm, a színház rendben van az én utam? Ezek mind véletlenek, mindenhová véletlenül kerültem. Kíváncsi voltam, oda mentem, ott maradtam, és elkezdtem komolyan venni a dolgokat. Ez, a, mikor az egyetemre kerültem, akkor véletlenül jelentkeztem két helyre is. A az, úgynevezett szavaló körben, ahol az irodalmi eh, előadóművészettel foglalkoztam, és elég gyorsan. És a hangja mindig is benne, hogy... ilyen volt, így a helyén volt, vagy ezért dolgozni kellett valamennyit, hogy a saját meg meglegyen? Most maga, maga, maga szerint helyén, helyén van a hangom, mert én is kíváncsi vagyok, helyén van -e a hangom. Igen, igen, igen, igen, és ráadásul érzem azt a profizmust, hogy máshogy beszéltünk, mondjuk ma délután a telefonban, és máshogy beszél most itt. Nem, most egy parkoló helyen ülök az autóban, <gül> mert korábban végeztem a szinkronban. Na, szóval teljesen mindegy a csúcsforgalban ülök egy parkolóban, szóval dolgozni kell, mindig dolgozni kell, most is dolgozni kell, tehát évtizedek óta megállás nélkül az ember gyakorlatot szerez, de főleg nyelvtant kell tanulni, el. Azokat, a, azokat az éveket figyelni kell az utcát, eh, hogy beszélnek az emberek, hogyan kötnek össze mondatokat. Irodalmat kell olvasni és interpretálni azért, hogy megtanulja az ember, hogy kell eszperházik mondani, mert szegnapon éppen. Uh -huh. eh, tehát, tehát nagyon, nagyon izgalmas eh, játékok vannak, és hát eh, 62-ben. E, aztán mondom, hogy olyan professzionális csapatba csöppentem, hogy rögtön el kellett játszani e, ez Mészárosági rádaimre Imre Szakács Miklós Mendelényi Vilmas e, egy főszerepét a, a, a, a, római, a római vígjátéknak, Plautusznak az amfitróját, e, ahol a sociát, a Szolgált, ami nagyon hálás szerep e, Alakítottam, azt rögtön fel is vette a televízió, ma is megvan borzasztó nézni, mint kis Na, no, szóval, hogy te, tehát akkor a klasszikusokon jó nevelődni, és mellette párhuzamosan a moderneken, tehát a posztmoderneken, és azért mondom, Eszterházin Parti nagyon is a többieken, hogy az ember humort is tanuljon. Az előző órában volt a vendégünk Horgas Péter Pont a Világicson 56 kapcsán, Nyúzsa Fatilla Tél. Mit jelent embernek lenni 2018-ban túl a politikán és túl a közéleten? Hát a, a, a politika és a közélet az nem egészen ugyanaz. E, tehát... Azért választottunk kettőt. Igen, igen, igen így, így van. Most uh, ha, ha az ember nem tud nem, uh, a, tehát a, a politikának az ősi értelmében részt venni a közéletben, nem tud nem, nem részt venni, hiszen, hiszen lépten nyomon olyan kihívások érik egyrészt a hatalom részéről olyanfajta visszaélések, amiket nem lehet szó nélkül hagyni, másrészt az a szolidaritás, ami az embert elfogja, amikor tényleg ártatlanul megkurszolt embereket vált és olyanokat, akiknek egyáltalán nincs hívőjük, azért, mert nem azért, mert nem az utcán élhetnek, hanem azért, mert büntetik ezt az egész dolgot anélkül, hogy gondozkodnának arról, hogy hová menjenek és hogyan éljen ezek az emberek, hiszen emberek, ameddig az ember ember, addig úgy tekint a másikra, hogy az is ember, e és ennek következményei vannak. Tehát, hogyha most arra céloz, hogy, hogy ebben a mozgalomban, hogy veszek részt, tehát, a, nem. A, hogy a pillának a tél. Ja. É, nem, a, pont azt a szerettem volna kérdezni, és válaszolt is rá. Igen. Hát ez egy nagyon érdekes dolg, 17 éves korában írta ezt a verset József a én meg 77 vagyok. Hát van közöttünk különbség, 77-ben nem vagyok egészen 77 vagyok, és úgy éreztem, hogy másképp kell mondani azt, mint 10 éve, 20 éve, 30 éve, mert gondolkozni kell, gondolkozva kell mondani, és egyáltalán, tehát az embernek gondolkoznia kell. És azt hiszem, hogy ez a, ez a legnagyobb tanulság. Ha gondolkozunk, akkor rögtön kérdéseket teszünk fel, ha kérdéseket teszünk fel, akkor rögtön kritikával élünk. És ma már, ma már úgy kell mondani egy verset, ahogy az ember elgondolja el azt, hogy mi van körülötte, és mi van a versben. Fédiókáról szeretném, hogyha a mai alkalommal beszélgetnénk röviden, mert nyilván aki érdekel, az majd az interneten megnézi, meg majd ellátogat valamelyik hogy Ennek az ötlete, miután ugye ön azt mondta, hogy alapítója, hogyan jött és mikor fogalmazódott meg az ön fejében, hogy meg kellene ezt alapítani? Két fontos előzménye is van. Az egyik az, hogy 1961-től, én az univerzitált együttesben, tehát az egyetemi színpadon mindenes voltam, színész, később rendező, szerkesz, asszisztens, bármi, és ugyanakkor az élő irodalommal és az élő drámákkal is kapcsolatba kerültünk, és hát óriási közönség volt. Na most ez megszakadt 69-ben, amikor az első nagy generáció ott hagyta az egyetemi színpadot és aztán 1971-ben csatlakoztam egy olyan együtteshez amelyik korábban, két évvel korábban alakult az Orfeó együttes. ennek több szekciója volt, hát főleg a, a bábosok a fotósok és a zenészek tartoztak ide, de volt csoport is meg egyéb dolog. A lényeg az, hogy nem feltétlenül színház formátumban próbált ö, ö, reflektálni arra a valóságra, ami körülveszi. Na most én ezt szerettem volna továbbvinni, hiszen az egyetemi színpad is a maga idejében ezt csináltak. Ez egy meghatározott ö, irányban történt, tehát azt gondoltuk, hogy dolgunk van a társadalomban. És akkor 1971-ben az első bemutatón a Horseszentronnek a háborúnak véget című forgatók egy alapján csináltunk egy eh, olyan előadást, ami felkeltette eh, nemcsak a szakma a és a közönség figyelmét, hanem hát fel, felkeltette mindazon az, az értelmiségiek figyelmét, akik abból akkor eh, fontos szerepet játszottak a véleményformálásban. Eh, aztán jöttek sorba a bemutatók, és eh, az igazából a csúcspontjára eh, 77 végére, eh, 78 elejére a Vojcek című előadással mm -hmm. eh, került az együttes, és onnantól az első nagy generáció megszűnt a 80-as évek elején, utána jött a második, harmadik, és így tovább. És aztán ugye, a, a, a, a, a, hogy mondjam, tehát kicsit, kicsit későbben a rendszerváltás után két évvel már mód nyílt arra, hogy igazából alapítványnak is ezt bejegyezzük. hát így lettem én az alapító egy bizonyos pénzösszeggel, és utána tájázatokból éltünk, és ez mostanáig ugyanígy tart, csak hát sajnos a pénz nem lesz, sokkal több. Te, um, ugye ezt a valósággal, vagy valóságra történő reflexiót, ezt most én megpróbálom egy picit kihegyezni, vagy kivesélni, ez nagyon megragadta az én figyelmem, hogy ugye a... És hát ugye a haszvanos... az, hogy, hogy rövidítsük, elmondom az első háromnak a, a tartalmát, és akkor öttől lehet látni. Ugye az első az a, a háborúnak vége a szemrőnnek a, a kínlódása azzal, hogy a, a kommunista párt minden hatóságába vetett hit, ugye elkezdett megdőlni, és, és a, a 68-as események után tulajdonképpen járhatatlannak bizonyult a, a diákmozgalom is. És ebben az ügyben egy, egy egészen másfajta gondolkodást kellett meghonosítani, és... Ez nálunk Magyarországon úgy nézett ki, hogy, hogy, az er, hogy első ízbe ezt a bizonyos szent háromságot, tehát a Szovjetunió, a proletár diktatúra és a munkásosztály vezető szerepe című dolgot kellett kérdéstárgyává tenni. A második bemutató az Vursli címet viselte, és ott az a manipulációról szólt, hát benne van a címében is, hogy a Vursli tulajdonképpen illúziókat ad, Igen. és az illúziók elfedik a valóságot, miközben az ember szórakozik. A harmadik bemutató a szüret az pedig a 48-as forradalom, tehát az 1848-as forradalom késő őszén játszódott egy születbe, ahol a forradalmi kormány biztost, a parasztok megölik, borba folytják, és a, nálunk egy építkezés volt a, a szcenírozásnak az alapja. Tehát ebből lehet látni, hogy az építkezés az behozta azt, a, azt az életet, amiben mi éltünk, azt az életformát, hiszen akkor építettük a pilisboros házat, amelyben művészházat létesítettünk, amely mai napig megvan, és, és, és, és kérdéstárgyává tettük azt, hogy az úgynevezett forradalmi megoldás, amit, amit ugye akkoriban hát 73-ban, 72-73-ban azt mondták, hogy most már itt van, ugye a, a, a Kánoán. Az vajon így volt-e? Hát uh -huh. ezt jelenti a valóság. Uh, uh, igen, pont. Uh, én megelőzött a művész úr, mert az lett volna egyébként a kérdés, hogy ez a valóság, ez kultúra, közélet, politika. De hát akkor itt politika és történelem, mert ugye a 68-as események az még ugye nagyon frissek voltak akkor, hát az 1848-as meg ugye már hát, akkor is történelem. A történelemre volt. igazából nem lehet ö, reagálni. Vagy nyilván a volt valami összefüggéseket. Igen, az, igen. A témát kínál, tehát az ember amikor él, akkor a mai valóságot államben összeveti azzal, amit tartanak, amit, amilyen véleményt megformálnak, ami hivatalos vélemény valamilyen történelmi, történelmi tényről, ja. és megpróbálja abban felfedezni mutatis is vissza, hát az, hogy megváltoztatva ugye az, a, a mai napra alkalmazva ezt a dolgot, hogy ez hogy is néz ki a maikor, emberének szemével. Uh -huh. Értem. Hogyha valaki szeretne önökkel közelebbi kapcsolatba kerülni, akkor ma vagy mostanában mivel készülnek, ami gondolom akkor ez is valami hasonló jellegű. Én már nem? Már nem? Igen, igen, igen, én már nem vagyok aktív tagja a stúdiókának, tehát mint alapító igazgató éven te értesülök arról, hogy hogy mi történik, de, de rendezéseim még mennek, tehát három-négy gyerekeknek szóló rendezésem Parti Nagy Lajos Zalán Tibor sövegeire, és, és ugyanakkor a, a feleségem, aki a vizuális harcolatát Tartja kézben a mai napig is a, a stúdiókának az ő rendezései, azok még kis, kisebb gyerekeknek szólnak. Tehát tulajdonképpen így kettőnknek legalább hat darabja fut a stúdiókába. Értem. De, de én végignézem azokat is, amik, amik most születnek, hát ebből mindenképpen a pergünt az, amelyik a legérdekesebb, de ugyanígy a szürke galambá is uh, bazasztó, uh, borzasztóan szeretem, vagy pedig a Nórának egy Jeles András által rendezett másik változata. Értem. És mert nem úgy, hogy már nem aktív tagja, vagy egyetemben hogyan alakult ez, hogy Hát picit... ha valaki megszólal vagy megnézi az éveim számát, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen én már igazából, szól azt az a hét darabot, amit én most játszom a különböző helyeken, tehát mind független színész, előadóművész, az nekem éppen elég. Én igazából már, már nem tudok napi kapcsolatban vezetni egy, egy társulatot, mert ez egész embert kíván, vagy legalábbis kétfél embert. Uh -huh. Úgyhogy tulajdonképpen egyik. A másik pedig az, hogy egy, egy öreg vezetőnek, egy idős vezetőnek kötelessége átadni a helyét a fiatalabb a baknak. Igen. És hogy látja, hogy megvan akkor azután potlás? Igen, én szerintem... Sikeres volt a tanás? Hát igen, én szerintem, szóval, hogy a következő van kírva az egyik kedvenc mondásom brecht ami úgy szól körülbelül, hogy tehát K. ról szokta ezeket az anekdotákat Brecht megfogalmazni, hogy egy ember, aki régen nem látta K. úrat, így szólt hozzá, ó, mondta, maga semmit sem változott. Káur elsápadt. Tehát a, a változásról szól az egész dolog, de úgy, hogy lényegében a személyiség, az együttes személyisége azért ugyanaz marad, de mégis minden pillanatban változni kell, mert hogyha megáll ez a változás, akkor meghal az ember is, meg az eszme is, és minden, amit eddig csinál. Nagyon ritkán van részem valódi katarzisban egy-egy színházi előadás, vagy filmélmény, vagy pedig kiállítás kapcsán. És az utóbbi egy hónapban kétszer is volt részem ilyenben. Az egyik a Frida Kahlo kiállítás, a másik viszont a stúdiókának a pergöntje. És ez pont ez a. Folyamatosan útkereső ember, az ember mindig megmagyarázza, hogy miért pont és miért mit csinál, és eljutunk így az életünk végéig, és az ember egy idő után, amikor már eljut egy bizonyos korba, akkor a saját életét is elkezd ilyen szempontból nézi, főleg egy ilyen előadás után. Ön még mindig keresi az útját, vagy mindig biztos volt benne, hogy pont akkor, pont ott, pont a legjobb helyen van. Nem, nem voltam benne biztos, őt. egyszerre, ha, ha lehetett ezzel a két zavar elérni, az egyik lábam errefelé ment, a másik lábam, még csak szép ne szakadjak. Szóval mindig párhuzamos utakon közlekedtem, tehát hol a, a, a Kőszínházban, eh, hol a Pannónia Filmstúdióban, eh, hol pedig a stúdiókában, illetve azt megelőzően az egyetemi színpadon. Tehát mindig megpróbáltam valami olyasmit keresni, ami engem is meglepetéssel tölt el, és csodálkozom, rácsodálkozom mert azt gondolom, hogy csak annak van értelme, amikor én így viselkedem, mert akkor a nézők, vagy pedig azok, akik kíváncsiak rám, szintén így fognak viselkedni. Tehát kíváncsian, csodálkozva, meglepetésekkel és kritikusan. Amikor ön létrehoz egy előadást, vagy amikor egy előadás részese, akkor csodálkozik azokra a dolgokra is, amik önből kijönnek, amiket önből kihoz egy-egy szerep, egy-egy mű, amit feldolgoz? Nézzé, annyira így van ez, hogy most itt uh, előttem van, most nem azt akarom mondani, hogy megszakította a tanulási folyamatot, de, de valóban így van. Tehát uh, tavasz, késő tavasszal bemutattuk a Pesti Magyar Színházban, uh, Béres Ilona volt a partnerem, uh, Szabóka István rendezésében a Joneskonnak a, uh, a Székek című darabját és most ugye fel kell újítanunk, nem most lesz a következő előadás, és utána sorozatban megy a Pesti Magyar Színházban, és nézem azt, ami már tulajdonképpen megvolt, és tulajdonképpen, hát ha lehet mondani, akkor nagyon nagy sikert aratott, vagy legalábbis a barátaim azt hazudták nekem, és a kritikusok is, É, és, és minden újabb mondatra és újabb uh, uh, gesztusra újra rácsodálkozom itt az íróasztalnál egyelőre, még magamban aztán lesz a felújító próba, hogy ezt most én most már másképp kell, hogy mondjam, másképp kell, hogy gondoljak, másra kell abban a pillanatban gondolni, és más asszociációkat kell bekapcsolni. Tehát ez izgalmas, hogy ha ez kivész az emberből ez a kíváncsiság, illetve ez a, a dolgoknak, a hétköznapi gesztusoknak, a művészeti emelésének a vágya, akkor megette a fene az egészet, akkor nem jó. Tehát teljesen természetes. Én még sosem, sosem voltam készen semmivel. Ez egy jó dolog, mert akkor hogy amíg az ember nincs kész, addig tud fejlődni. Hát igen, volt egy filozófus barátom, Tordai Zádor, aki azt mondta, hogy ha valami nem változik, az a halál. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy jó színésznek feltétlenül filozófiai vénával is kell rendelkeznie? Mert ugye akkor, amikor ön például most itt a Jonezco darabot említette, de hogy amikor egy darabot újraértelmez, vagy amikor együtt nő egy darabbal, vagy amikor új dolgokat tesz bele, mert már másképp értelmezi, mert más történt önnel, mert más gondolatai vannak, akkor a saját filozófiáját, a saját gondolati rendszerét is vagy bele kell rakni, vagy be kell illeszteni a darabból valamit, vagy a szerepből? Igen, az nem árt, de ez nem feltétlenül bölcseleti kérdés. Tehát nem azt jelenti, hogy minden színésznek filozópusnak kell lenni, érzékenynek kell lenni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan kollégáim, és vannak olyan uh, színészbarátaim, művészbarátaim nem csak színészekre, filmesekre és képzőművészekre is gondolok, akik a bőrükön keresztül érzékelik a valóságot. Szállt úgy tudnám mondani, hogy amikor valaki a napozás közben leég, és, és nincs, nincs rajta vastag bőr, hanem egy új bőr van rajta, akkor minden egyes mozzanatot a külvilágból, minden egyes ingert duplán érez meg. Én ilyennek látom a művészet, művészeket, hogy más is átéli talán ugyanezt a valóságot, amit ők átélnek, más is gondolkozik, de ez az érzékenység, ez, ez, ez talán nem olyan mértékben jellemzi az embereket, szívesen vesznek föl ruhát, vagy, vagy kennek magukra krémeket, hogy ne bántsa őket külvilág. Hmm. azt gondolom, hogy van, a, vannak olyanok, akik, akik egyáltalán, még, még csak, hogy, hogy mondjam, igazán folyékonyan olvasni se tudnak a színészek közül, vagy legalábbis nem tudatosak ebben a verbális műfajban, és mégis fantasztikus indulatokat tudnak önmagukban újra felkelteni. Hát ezeket az indulatokat csak akkor tudják felkelteni, hogyha látják, vagy tapasztalják a, a környező világban. Tehát azt gondolom, hogy, hogy inkább figyelni kell az emberekre, vagy figyelni kell a világra, hogy, hogy az ember újra reprodukálni tudja ezt az egészet, és a reprodukció során újra átélni, élni a dolgokat, és abban a pillanatban izgalmas lesz az előadás. Amikor ön a színpadon elmesél egy történetet, vagy megrendez egy történetet, és akkor az megvalósul a színpadon, nyilván önnek vannak érzései, gondolatai ezzel kapcsolatban, és akkor ott tűn rengeteg ember, aki valamilyen módon ezt befogadja, és lehet, hogy az ő értelmezésük, az ő gondolatai, érzéseik teljesen mások lesznek. Tehát ott van fönt egy történet, vagy lehet, hogy annyi történet, ahány színész, és a nézőtéren is annyi történet van talán, ahány néző. Ez így helyes különben, szóval egyáltalán nem vindikálja magának az ember a jogot arra, hogy egyféleképpen nézzék azok, akik, akik nézik az előadást. Sőt, vannak olyanok, akik szerint az a fontos, hogy egy előadás megoszta a közönséget. Egyáltalán, hogy valamilyen reakcióra kényszerítse. Tehát vagy elutasítsa, vagy, vagy befogadja, vagy, vagy meggondolja és vitatkozom vele. Vannak olyan részletei, amelyik megerősítik azt egy emberben, aki nézi az előadást, hogy igen, valami hasonlót gondoltam, de nem így fejeztem ki. Mások azt mondják, hogy igen, de erről a kérdésről tökéletesen másképp gondolkozom, és másképpen érzem. A, a lényeg az, hogy van-e utóélete például egy, egy műalkotásnak az ember további prózai, hétköznapi életében és Hogyha van utó élete, akkor az az előadás elérte a célját függetlenül attól, hogy úgy gondolkozik -e a néző, ahogy én szerettem volna. Ön szívesen jár színházba kíváncsi a kollégákra? Uh, Tulajdonképpen igen, most például uh, holnap után uh, megyek Tatabányára, ahol Sziksa Irémusz rendezi a Magbetet, uh, aki előtte viszont uh, engem rendezett a Viharban, a Budapest Bápszinában, Prosperóban, uh -huh. és most a, a, a kollégámat. Uh, és barátomat, Nagy Pál Gábort a magbedben tehát egymás után két Shakespeare-ben, és rettenetesen érdekel, hogy milyen, milyen vizuális világot, és milyen indulati világot hozott létre mind a kettőjük. Hát, de többen is vannak, akiket ismerek, sőt az egész társulatot, hiszen tavaly ott játszottam náluk a, a, a Spirol Györgynek a darabját, az impostort. Nézőként ön milyen elnéző, kritikus, Könnyen elvarázsolható. Nem, rossz néző vagyok, de lehet, hogy ez a jó néző, nem tudom. Én nem tudok elmesélni például, hogy láttam egy filmet, vagy, vagy egy bármilyen műalkotást, egy képet. Nem tudom elmesélni, mert az engem megfog és párbeszédet folytat velem. Úgyhogy még talán az előadás közben is állandóan megy tovább bennem egy, egy, egy mondat, egy gesztus, egy mozdulat, egy szemvillanás, és már rögtön az én történetemmé válik. Lehet, hogy ez a jó néző, nem tudom, minden is, reprodukálni nem tudom. Tehát kritikus, biztos, vagy rossz lennék, rossz lennék, bár foglalkoztam elég sokat zsűrizéssel, de akkor is mindig a szubjektív tapasztalataimat mondtam el. Én egyáltalán nem hiszek az objektivitásban, hogy szerintem mindenki csak szubjektíven a saját szemén, fülén, érzésein keresztül tud megnézni egy darabot, és azt gondolom, hogy talán ez így a legjobb. Hihetetlen energiával és lelkesedéssel mesél a színházról, mindegy, hogy melyik részét érintjük. Ez egy életre szóló szerelem. Hát legalábbis remélem. Hogy <síns> Tehát, hogy még mindig ugyanaz a lelkesedés van benne, meg megönben. Igen, mert végül is ez az életem. A igazgatója, helyett, én ugye azt mondja, alapító, alapító. Alapító, de hát azért vezetője vagy, félig meddig, nem? Hát nem, nem, nem. Most már önálló vezetése van a stúdiókának, én csak messziről figyelem, zukolva. Én amikor veled megbeszéltem ezt az egészet, akkor ez a, hogy miről fogunk ma beszélgetni, azt végighallgattam itt most az elmúlt héten. tehát félig medig elkérdezték a kollégáim azért a dolgok egy részét, bár azt próbálom itt összeszedni, hogy mi az, ami számomra kimaradt, például ami kicsit jobban bevilágításra lente. szerintem az emberek jelentős része nem nagyon tudja, hogy mi az az Orfeu jelenség, amiben te eléggé masszívan jelen voltál. Annyit kiderült, ugye, ha jól emlékszem, hogy ez háromféle művészetet minimum jelentett, tehát a színház mellett ugye megjelent a képzőművészet, és a báb meg ennek mindenfajta kapcsolt műfajai, ha jól emlékszem. De nem sokat tudnak, hogy mi ez az Orfeó tulajdonképpen, és mit, mit, mit, mit zavarta akkor a kor hatalmát például az Orfeóval. Hát ezek mégiscsak művészek csak, ugye? vagy nem az? Igen, hát ugyanaz zavarta az akkori hatalmat, mint a mostani hatalmat, az autonómia. Aha. Ezt, a, a szuverén viselkedés az, hogy nem tagozódik be abba a struktúrába, amit azért hoznak létre, hogy ha lehet, akkor minden kritikai hangot elhallgattassanak, uh -huh. és azokat juttassák kedvezményekhez, akik hát... Mindenképpen csatlakoznak a fennálló rendszerhez. Uh -huh. Most a 60-as évek végén, ugye elérkezett az akár Prágában, akár Párizsban, vagy az Európa többi részén az, hogy az emberek már nem akartak úgy élni, ahogy eddig éltek. Uh -huh. És ugye az volt a párizsi diákoknak az volt a jelszava, hogy legyünk realisták, követeljük a lehetetlent. Uh -huh. Na most ez a bizonyos lehetetlen követelés hozta össze azokat a fiatal értelmiségieket, művészeket, akik megpróbáltak nem közvetlen, direkt politikai módon, de a kultúrán keresztül mindenképpen opozíciót uh -huh. jelenteni. A képzőművészeti Egyetemen kezdődött. Mm -hmm. t Többen, többek között Margot István is létrehozott egy olyan fajta vezet, egy mozgó képzőművészeti mm -hmm. e, együttest, a báb együttes, amelynek az első bemutatója Györe Imrének az orfeó szerelme volt, ami hát e, e, szimbolikusan, metaforikusan is csegevarát jelentette. Mm -hmm. A Gevarában nem annyira a politikai, mint inkább a morális e, tartás volt az, amelyik itt minket Európában vagy hát ezeket az embereket Európában lelkesítette az, hogy ott hagyja a miniszteri íróasztalt. Uh -huh. És hát ő egy gazdag gyerek volt, és ő szembefordult ezzel az egész... É, akkor mi nem nagyon tudtuk, hogy mennyire volt gazdag, csak uh -huh. azt, hogy a lehetőségei meglettek volna a struktúrán a rendszereből, uh -huh. de nem ezt akarta. Még uh -huh. más kérdés, hogy milyen politikai hát, kapcsolatai volt, uh -huh. és hogyan képzelte el a dolgokat. De mindegy. A lényeg az, hogy Magyarországon Lehetett tudni, hogy nincs hogy közvetlen politikai cselekvésnek lehetősége. Ezért ezek, együtt, ezek a bábosok létrehozták az Orfeo, tehát a címéből adódóan az Orfeo Bábegyűjtest, és én 71-ben csatlakozva hozzájuk megalakítottam több fiatal emberrel együtt az Orfeo Stúdiót, ami aztán 74-ig úgy tudott prosperálni, hogy, hogy valamilyen módon elnézte a hatalom, de aztán amikor eh, hát látta, hogy, hogy, a, hogy a közönség tulajdonképpen eh, nem is annyira az előadások, mint az előadások kapcsán elkezd találkozni egymással, hiszen 68-nak ez volt a következő az emberek uh -huh. felfedezték, hogy lehet beszélgetni egymással, lehet találkozni egymással. Eh, akkor már lecsapott, és 74-tel meg kellett szüntetni. Uh -huh. Ezt, és minden kultúrházból, ahol éppen voltunk, onnan kitiltottak, kerületekből kitiltottak, úgyhogy kénytelenek voltunk. Hát már korábban elhatároztuk, hogy az, attól, hogy a közlekedési és egyéb életviteli lehetőségek, szűkösségét meghaladjuk, össze kellene költözni, uh -huh. minden időt, művészetet, töltsük, és akkor mindenféle, Ügyek voltak 72-ben, tehát rendőrség is, a magyar ifjúságnak a támadó cikke, kontra védelmeztő. Hát egy, együtt volt hogy az illés együttest is akkor bántották, tehát minden olyan kezdeményezést, vagy, vagy visszaemlékezve 72. március 15-ére az első komolyabb.. Uccaim megmozdulásra. Március 15-én ott például volt egy külön felvonulás 70-es évek elején, tudom, például a rendőrség megpróbálta a bizonyotra visszaszorítani a parlament környékét. Ezt ez viszont te nem tudta. Részben, részben pedig hát ez, ez egy nagyon ez um, spontán. Nagyon-nagyon kis szervezéssel összejövő dolog, de a rendőrségen gyakorlatilag mindenkitől azt kérdezték, hogy részt vette benne, vagy nem vett uh -huh. részt benne. Na mindegy, hát szóval az a lényeg, hogy, hogy egy folytonos küzdelem volt ez igazából 70-ig. A, a, tulajdonképpen egy, egy olyan rehabilitációig, amikor a Népszabadság egyáltalán hírt adott Molnár Péter segítségével arról, hogy, hogy hát itt egy nemzetközileg is elismerhető, és uh -huh. később elismert produkció is létrejött. Úgyhogy innentől kezdve eléggé voltunk a művészeti köztudatban Elég érdekes hát, egyébként mondod, mert mindenki, aki ebben szerepelt, egészen más művészeti karriert futott be. Tulajdonképpen az orfajobáb eléggé elvont ö, speciális műfajá ö, sűrűsödött. Amit ti csináltatok meg alapvetően másfajta, sokkal személyközpontúban érdekes, hogy, hogy alakult az egész történet, de a pillisboros jenő házak azok most is gondolom megvannak, és talán emlékések. A... Megvannak, megvannak én, én például most onnan beszélek, de hát egy része van meg, csak uh -huh. többit el kellett adni, tehát Igen. csak az Amint én élek a feleségemmel, aki szintén alapító tagja volt, még az orca együttesnek is. A, Ilona a és Most is. Uh -huh. Nem német Ilona. Én Ilona, igen. Német Ilona, igen, és most is a, a stúdiókának a képzőművészeti uh -huh. egyik vezetője, és tehát, tehát mi, mi dolgozunk továbbra is, és hát itt van ebben a házban a a stúdiókának az irattára, a báb műhelye, a, uh -huh. a jelmezés, díszlet műhelye is. Tehát az otthon a gyakorlatilag. Az otthon. Igen, a másik, ház, a másik házról uh, igazából nem sokat tudunk, de úgy tudom, hogy ott, ott, már, ott már eladtak mindent. Igen, ez, ez van. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, mert szerintem sokan nem tudnak erről az orfa jelenségről. Az tény, hogy ti életvitelszeren is ezzel a dologgal foglalkoztat, nem egyszerűen csak művészet volt, hanem társadalom kritika, de az egész valótukkal, ami meglehetősen meglepte akkor a hatalmát. És hát az, hogy mennyire komolyan veszitek azt, amit csináltak, ez mindenkit mindenképpen egyrészt inspirált, másrészt megijesztett. Ugye ez mindenképpen ott volt ebben a történetben. Hát és nagyon-nagyon erős egyéniségek voltak Igen, a, a, a benneresebb emberek. Ez egy másfajta kommunikáció és másfajta együttélésre adott lehetőséget, mm. mint általában egy művészeti csoport, ahol máshogy struktúrálódnak a dolgok, tehát erős vezetővel mm. és végrehajtó emberekkel. Itt tulajdonképpen is valóságos közösség alakult. Nagyon izgalmas, amit mondtál, és most csak azt hiszem, ha erre koncentráltunk, az csak behoztunk egy történelmi lemaradást, erről kevesen tudnak, és hát sajnos elfogyott az idő, pedig annyi mindenről kérdeztelek volna, például arról is, hogy például van-e bakancslistád azért egy mondat, azért van-e? Ha... Miért hátra lévő fel? Tessék? Pontosan pontos, merre felé? Hát előre, milyen irányban azért. Nem, nem, nem úgy értem, hanem hogy, hogy, hogy, mi, hogy mozgásra, kultúrára, munkára. Saját munkádra, hát végül is a művészi pályádra. Természetesen, Természetesen van, éppen hét olyan repertoárra van, ami nagyon nehéz, és készülök, de egyébként is megpróbálok részt venni olyan ügyekben, mint például a az uh, egyenes uh, közvetítések, amiket a, a most alakuló partizán uh, honlap uh, csinál, amelyik uh, politikával foglalkozik, és politikai kommunikációval mm. Ulyás Marci uh, a vezetőjén. Hát úgy is fogunk vele találkozni szerintem a nyilvánosság előtt, és nagyon-nagyon köszönöm szépen a mostani beszélgetésnek. Egyetlen, egyetlen kérdésem van még a hét végén, mint kötelező kör, és szívesen is teszem fel, hogy érezted velünk magad? Jól, köszönöm szépen, amennyire lehetett. Hát ilyen csekelés volt ez igazából egy pár mondattal. Persze. Hát a lényegét nyilvánvalóan nem lehet egy tevékenységnek visszamenőleg. 47 évvel ezelőtt volt az első olyan bemutatónk, ami mm. pont mostanában lesz 47 éves, amelyik hát az volt a színe, hogy eto mint a csillag. Hát ez a csillag, ezeket Hát köszönöm szépen ennek a csillagnak és neked tulajdonképpen ezt a beszélgetés, és nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok, és te is hallgatni a civil rádiót, és biztos, hogy figyelni fogunk, és adódik lehetőség hívni fogunk, ha partnerre tudunk találni. Jó, köszönöm. Jó, szépen, köszönöm szépen, és további Köszönöm szépen, szépen. Szervus, Tamás. Szervus. Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 17 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. Jomra fordulnék, ha itt volna. Eső volt, az én és elásztam megint. Semmi nem volt jó, seben, se kint. Szörög a lánc, nagy utat járok egy helyben, napon talán jobban elvesznem szörög lánc legalább néha engedtel, el ne vigyázz rám amikor úgy sem mellettem ébredsz fel kétezerre jól megöregszem Három ezer éves leszek már azt remélem, csak megérem még, hogy mindenféle büntetés lejár. És elmesélhet végre, ha már nem is kérdezem, mit terveztél velem nélkülem. Szörög a lánc, nagy utat We're Lesz majd egy jó napunk, talán egy éjszakát, ha tudunk, ellopunk. A legtöbb színpadon nem vagy nem tudom, borosan, sárosan maradt egy lágy nyomomom. Alatta másoké, fölötte másoké. Minden nap haza megyünk, minden nap másfelé nem kell, hogy látjuk. Tudunk, ellopunk A legtöbb színpadon Tudom, vagy nem tudom Porosan, sárosan Maradt egy átnyomó, Alatta mások ég, Fölötte mások ég. Minden nap hazamegyünk, Minden nap másfelé. Nem kell, hogy lásd, A függöny meg, mi van, De ő. Ha tudunk ellopunk, Talán... Jöjjön vele, sétáljon vele. Váránk a part, íva nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio, megmondtam én. Enyém leszel, és többé már, senki nem ölel, vár ránk a part, hív a nagy folyó, csobban a víz, hív az Ohio, és amint ó Hát öleltem a késemet, ne kiszegeztem, felkiáltott, kérlek ne öleltem. Ohá, én fél után mentem haza, jaj mit tettem, ó én ostoba, megöltem őt, akit szerettem.